а в цьому їх переконують щодня і години, то поняття «правди» і «кривди» не мають ніякого значення. Економіка не може бути ні доброю, ні злою, а тільки успішною або невдалою, нікчемною, злочинно зіпсутою. І ось з таким зіпсуттям економіки мають боротись юристи. Що може бути благородніше? Досить Твердохліб, здається, втішався цим благородством – і заплющував очі на всі видимі вади свого начальника. А сьогодні демони незлагоди налетіли на нього, як на гоголівського вія, і підняли йому повіки. Втішав себе думкою, що завжди діє самостійно і самочинно, без спонукані нагляду, немає над собою ніяких начальників, як Порфирій Петрович. Йому пошкодила надмірна зачитаність книжками – коли опинився в квартилі Ольжича предславського і побачив цілі піраміди книжок, то накинувся на них із жадобою і мало не у сподіванні подолати почуття покинутості, яке носив собі після того каламутно-жовтого досвідку, коли загинули в Куренівській катастрофі. Його батьки. Чужі слова, чужі думки, чужа краса. А де своє і що своє, і коли, і кому? Він метався по кімнатці, не наважуючись поглянути на відчинений сейф, де лежала тонюсінька папочка з заявою масляка. Скільки зла, несправедливості, ворожнечі, може містити нікчемний аркуш паперу. Хоч що там думали всі, кого твердо хліб виводив на чисту воду, його сумління – Досі ніколи не тьмарилося. Він знав, що діє заради добра і належить до людей добрих, бо справедливі завжди добрі. А зло пожирає їх невпинно і невдоленно. Як той злий титану поета, живий ткані єл, а тіла била звук. У поетів і суддів Бог той самий, Аполлон. У греків він вважався найвищим захисником справедливості і карав тих, хто порушував закон Зевса стрілами, які пускав зі срібного Лука. Прекрасні баячки, надто для чоловіка, який не має притулку в місті на 2,5 мільйони жителів і 1500 років історії. Можна подзвонити черговому старшині і попросити чаю. Слідчі часто затримувалися допізно коли треба було пришвидшити ту чи іншу справу. І тоді старшина ставив електричний самовар і заварював у склянках міцніший чай аерофлотівськими пакетками. Але сьогодні не хотілося дзвонити навіть до старшини цього доброго духа нічних їхніх тривог і неспання. Тоді, мов би, випробовуючи твердохлібову стійкість, телефон задзвонив сам, Дзвонив так довго і вперто, що у твердо хліба мимоволі зродилася кола надія, раптом Мальвіна, та одразу й відкинув ту надію. Чого не може бути, того вже не буде ніколи. Кожному відмірюється щастя або нещастя за незнаними законами, таємничими, як сама смерть. Може, в цьому незнанні найвища привабливість життя? І тоді як же людині не зламатись під страшним тягарем несподіваних відкриттів без надії? Може, цей телефон несе йому ще одне тяжке відкриття? Може, доля вирішила випробувати його стійкість безжальної до кінця?» Твердохліб зняв трубку. Дзвонив нечиталюк. «Старий!» – закричав він майже радісно. «Я тебе вичислив. Знаю, що ти сидиш там. Хвалю за сумлінність». «До чого тут моя сумлінність?» – невдоволено муркнув твердохліб. «Сиди же над справою!» «Маю право сидіти над чим хочу». «Та хто ж проти, хто?» «А я оце подумав. Що коли нам з тобою гайнути кудись і кущі?» Твердо хліб мовчав. «Ти мене чуєш, Федю? «Чую». «То як?» «Нікуди я не поїду, і взагалі». «Суду ясна, Жди, за півгодини я там». «Невже десь біжить, заводить свої куплені на батьківські гроші жигулі і мчить сюди. Утікати від нечителюка...» Безглуздо та й нікуди. Твердо хлібові лишалося покірлова ждати. Нечиталюк убіг до його кімнатки, потираючи руки. Старий придумав, рвонимо в якийсь аеропорт. Краще Бориспіль. Далі від центру, від жінок і начальства. Ресторан там хоч і до трьох ночі. От тоді зустрічати проводжати літаки. І схід сонця в Борисполі. Саме Полтави сонце, уявляєш? Ти киянин, тобі воно і ні до чого, а я полтавець. Видно, шляхи полтавські, то як їдемо? Він на сходах, ліфтом уночі користуватися не хотілося і в машині. Типовий комплекс людини з нечистим сумлінням. Я тебе вичисну, подзвонив до то твоя зміюка як засичить, можете забрати його собі. Мовляв, немає тут ніяких твердохлібів, ну і так далі. Тут суду все стало ясно. Сидиш у відділі і сушиш голову над професурою. Думаю, а чому би нам не посушити голови у двох? Ти б у машині краще прибрав, порадив твердо хліб. Свинюшник на колесах, а ще хвалися, що зваблює жінок, і без кінця возиш їх своїм жигулем. Саме для жінок, саме для жінок, радісно закричав нечиталюк. Бо коли жінка побачить чистоту в машині, та ще килимки, лялечки, чортики і фінтіфлюшки всякі, зненавидить умить. Справжні жінки терпіти не можуть чистю педантів. для них головне – широка душа. А мене вона, бачиш, він розкинув руки, моби охоплюючи веснічний простір. Тримай краще кермо. старий, стопроцентна гарантія безпеки, 15 років за термом, жодної дірки в правах. Ти це і щоразу своє посвідчення, мабуть. Може бути, все може бути. Кожен відповідальний працівник повинен мати в кишенях півтора кілограма посвідчень, а в нашого Савочки цілих два. До речі, тобі привіт від Савочки. Він жив в реанімації. Привіт з реанімації. Там з одного боку банки склянка, а з другого телефон. А де я телефон, туди не читалюк додзвониться, навіть до мертвого, коли він мій начальник. А як ти думаєш, несподівано спитав Твердохліб что был начальником